Ти знову скажеш, придумала, вичитала десь. Ти такий розумний. Багато їздив і бачив. У світі стільки клянуться, Так що це не клятва. А просто я не перенесу неправди. Я теж, сказав він, сповнюючись доліни величезної, аж приступили до очей сльози ніжності і чомусь жалю. Я обіцяю, почував, що йому чогось не вистачає. Його щирість сама шукала свідків. Тих свідків, якими найчастіше клянуться і які потім нічого не можуть довести. Зірок, неба, річки, чим клялися ще найперші, що закохувалися люди. І все ж свідок прийшов сам. З неосяжної синьої безодні вирвалася біла світла крапка, прокреслила небо, впала десь за задеснянськими лісами. Ліна здригнулася, вона чомусь злякалася. Він поцілував її, але поцілунок був холодний, урочистий. Вони зійшли з горба притихлі, задумані, не знали, про що говорити, як вернутися до тієї безмрійності, безтурботності, з якою ще недавно, узявшись за руки, блукали по селу і цілувалися безтямно та спрагло. Зненацька їй чомусь згадався володя. Їй стало шкода його, і шкода чогось, що так часто не забувається в житті. Вона почувала мовби провину перед ним. І знала, що почуватиме довго, може й завжди, хоч її провини немає зовсім, а може подумала, ми завжди винуваті перед кимось. І сама вина найміцніше тримає нас на світі, треба спокутати її, чи довести, що та провина мимовільна, що твоєї волі на неї не було». Уночі щось продзвеніло, проспівало над селом, І на ранок сніг ринув потоками. Ручаї кликотіли, бігли з узгірків у лебідку, А вона, виснажена і квола, Не мала сили зірвати крижаний панцир. Вода помчала поверх нього, Несучи серед пінявих шапок Жмути висушеного на морозі силосу, Тріски, гіллячки. Торішні гнізда, весни не видно ніколи, Вона приходить потайки, Щебетали синиці, виркотіли голуби, На даху винарні, Старої гостроверхої будівлі В кінці саду над ставом, Поспішливіше, ніж завжди, Бадьоро по весняному Відзвонювали молотки В дворі біля майстерень. Під винарнею, На довгій обкорованій колоді, Сиділи дядьки. Прийшли вони сюди за нарядом. Мають попереливати вино, повикучувати старі порожні бочки, повикидати трухляча, поприбирати. Тут би вистачило трьох-чотирьох чоловік, а їх сиділо дев'ятеро. Вони обшмульгують штаньми колоду часто, майже завжди, коли до винарні приходить Валерій. Навперебію пропонують свої послуги. Є тут двоє п'яничок, решта п'ють при нагоді. Проте в пошуках нагод вигадливі неймовірно. Пригощаються вони з великого мідного питуна, залишеного дідом шевелієм мірою на півлітри. Побачивши Валерія, вони всі разом попідводилися, Шанобливо віталися, дехто навіть торкнувся рукою шапки. Йому приємна ця шанобливість. Викликає повагу до самого себе, хоч він і здогадується, що вона скорше є пошаною до того зеленого зілля, яке грає в бочках. А трохи перейшла на нього от шевелія. У декого він і справді викликає подив, бо не п'є сам. А як можна ходити біля такої розкоші І не втішатися нею? Розкіш, правда, невисокої проби. Вино в основному яблучне. Це грек, у котрого нічого не пропадає, Наказав поставити прес та яблукорізку. Валерій одімкнув винарню. тримаючись за поручень, зійшов по крутому схилу. Сходів тут не було, так легше викочувати бочки. Дядьки посунули за ним. Розбирайте прес і виносьте нагору», – сказав Валерій. А тоді розберемо оцю стіну. Грибок її зів. Дядьки глибоко вдихали, терпкий кислий запах, значуще переглядалися. Валерію Антоновичу. Хіба ж можна, не закропивши душу. «Та ми й не потягнемо», – просили смиренними голосами. «Гаразд, помаленький», – здався він. Маленька полив'яна кварта на двісті п'ятдесят грамів. Подав шланг Родіону Голубу по вуличному тромбі, худорлявому чоловікові з циганськими очима. Либонь тільки Голубу й довіряв шланг, той не присмокчиться. Графського, знову почали просити дядьки, Такий день, весна, Горобці й ті п'ють скалюж. Мабуть, то справді була винувата весна, Що він дозволив їм націдити Графського, Грушевого смашного вина, Виноробського шедевра діда Шевелія. Дядьки випили по кварті і стали до роботи. Працювали як скажені. І Валерій не наглядав за ними, знав, до бо бочок самовільно не підійде ніхто. Він вийшов на гору.